Ja. ja, Annars kan vi sätta igång. Så vi, så vi hindrar att det grannen kommer. Ja, precis. Innan vi blir avbrutna så är det bra om vi har kommit någonstans. Ja, men det, då börjar vi då. Annars är det ju inte att bli avbruten. Smart. <laughs> flaggkodden avsnitt 38. Stämmer bra. Och uh, den som har svårt att hålla koll på ordningen är som vanligt uh, Per. Och den som har koll är David. Men mm, Det är för att jag skriver det här upp, upp på mitt analoga verktyg varje gång. Ja, men det är ju mitt digitala verktyg också. Ja. Som, uh, den här gången är min telefon och inte min uh, padda som det brukar vara. Ja, det var ju lite uh, Här härhändare grejer. <laughs> ja, ja, precis. Jag missade att ta med den helt enkelt ja. är det är en ny lokal idag också ja, man det är lite vi... mer rymd här Det är. Det. jag vet inte om det hörs det lär vi inte höra för förrän vi har lyssnat på det här. den som är smart som sagt är ju David Björk när jag tänker stå fantomen stilla brukar jag säga ja men det är... så kan inte denna som står still. ja hur är läget då ja men eh, bra tack Lite trött och sådär, men jag går ju på, jag har varit gräsänkling här i, sen i, ja, och eh, åkte i fredags och sen så lämnar jag från mig sonen i måndags. Så att jag har ju varit ensam här i två dygn snart. Oj, helt obegripligt att jag fortfarande står upp. Ja, det är bara en pizzakartong på... Ja, du har städat undan de andra då ja, Och vet du vad, den pizzan Den fick jag nästan tvinga i mig För att jag, jag hade bestämt på förhand Att det måste bli pizza Nu när jag är gräshänkling för första gången I det här huset Egentligen gräsänkling för första gången sen, sen jag träffade Elin för tre år sedan ja, så, så måste jag ju äta pizza Jag kan, inte, jag, jag kan, jag kan ju inte Jag behåller inte värdigheten Om jag inte äter pizza så att, men jag var inte alls sugen på pizza När det väl kom till Krita så att, Men jag köpte den och åt upp den ändå Och den smakade helt okej okay. Det är ju liksom invigning av den lokala pizzerian här För min del så, ja. eh, Lokal och lokal, den ligger, den ligger några kilometer bort men. Jag tänkte inte mm. hur långt bort var du ja. Men vad passade jag? jag kom på Förresten, jag, jag hörde gräsänkling Blues med påvel På radion i bilen Oerhört passande Ja, faktiskt ja. Mm för bra den låten alltså. ja, Jag är inte jättebekant med den Men jag, titeln är, känner jag ju till ja. Definitivt Ja. ja, men, mm. ja alltså, men hur länge ska du När, kom, när kommer du fram ja, är... ja, Nu är jag här men... ja, Elin kommer hem imorgon, imorgon. Mm. Ja. Så i För tre dagar sedan när man <laughs> lyssnar. Hon kommer hem för tre dagar sedan andra ord. Ja. Så, Vad fint Ja Ja, ja skämmer själv... du då? Jo, eh, jag har ju haft det lugnt och skönt nu, för att få säga, i några dagar. Vad jobbar jag? Att jobba ja, just det. Dagen som allra minst jag trodde skulle inträffa. Jag återgår till arbete efter att ha varit föräldraledig sedan midsommar. Du trodde inte att det skulle inträffa? Nästan på, faktiskt. Mm -hmm. Jag vet inte vad du har för verklighetsfrånvänd syn. På livet Nej men alltså det, jag, det, jag har ju tidigare bytt jobb annat år ungefär oh, okay. Nu är Inte återvänder jag till ett arbete Jag återvänder till samma arbete oh, ja. det, men, ja, men det, det kändes ju när man gick på föräldrar men vi missade Men det är påsk, det är långt bort Ja oh, det var Och det Nu är vi här oh. Det är ju konstigt Ja oh. Hur många avsnitt har vi hunnit med under din föräldraledighet? Ganska många Framförallt så har jag ju hunnit med det här med att klippa avsnitten Och skicka ut dem i så här liknande tid Och hunnit förbereda publicering och, mm. och så mm. Vi har ju kört nu varannan söndag ganska länge mm. Och jag hoppas kunna hålla i det Annars så får vi väl se. Nu knackar jag på dörren här. Nu kommer grannen. Ja, grannen kommer. Så vi tar... Vi grannen, grannen var paus, med. Den, pausar var lite? Ja. Den kom, pausen kommer väl inte att höras. Ja, vi pausar då. Ja, ha, nu. Då, nu är vi tillbaka igen. Ja. <laughs> om alla lyssnare orkade, orkade med allt det där. Jag får lägga in en stunds tystnad eller eftersom jag Pausmusik. pausar. Ja. Pausmusik, ja, precis. Mm. Eh. Du, du, du, du, du. <laughs> ja, exakt. Nu kommer kaninen här också Kommer kaninen? Ja, det är... Hej kaninen <laughs> Vi är vana vid att Moa hörs utanför dörren Men nu kommer kanin här Med en liten bjällra Hon kanske inte skriker lika högt Nej, hon, hon kan morra igen. Men ja. Äh, ja Ja, hej på ja. Dig. Men hon kan vara passiv tycker jag Ja, det ja. låter fint mm. Du hade något att, att Berätta om en, en gammal favorit i repris? Ja När jag satt och Skulle förbereda mig Inför det här avsnittet Så sa min kära sambo Malin att Du glömde ju prata Om så Förra gången Och Bohål, ska, vi, ska vi bara Snabbt påminna om Vad Bohol är, det är en... Det, Ja, en ö och lika en provins i Filippinerna med en otrevlig flagga, ja. som på ett utan knusligheter sätt visar någon sorts blodspand. Ja, blodspakt. Blodspakt heter ja. det. Ja, det, den är Otrevlig Ja, den har vi. Vi har diskuterat den tidigare. Så det har vi. Nu kommer vi inte ihåg i vilket avsnitt. Men det, det kan ju... otrevliga flaggor avsnittet i alla fall. Ja. Definitivt. Ja. Mm. Och den, det blev lite aktuell när jag fick reda på för ja, ganska länge sedan att min bror och hans tjej skulle åka på semester till bland annat Filippinerna ja. Nu har de varit hemma så att det klarade de sig. Och då skulle de bland annat åka till Boll. Jaha, ja, ja. Så jag frågade ju då såklart, kan ni inte ta en bild på flaggan om ni hittar någon? Eller om ni hittar den flaggan om det är att köpa med någon souvenir hem? <laughs> och han letade väldigt. Han har också sett då en bild från Bohol där flaggan fanns. Så. Men de kom dit och inga flaggor fanns att Nej. hitta Nej. någonstans. Nej. De, de, de frågade till och med några som de träffade såhär, om deras flagga. Och de tittade på dem som att nej, det där måste ni ha hittat på, chef. För då har vi en flagga och är aldrig att tala om. Så ja, vad drar vi för slutsatser av det då? Att. Eh... Tycker de själva att den är så otrevlig att de inte vill kännas vid att den existerar? Ja, det var ungefär dit jag skulle komma. <laughs> <här> Men de såg inte Det fanns ju också någon minnesstaty Över den här blodspakten Just det Den glömde jag bort och be dem kolla efter alltså, okay. ja. Men jag Då får dem de helt enkelt åka tillbaks ja. Jag tipsade om chokladkullan Det hade de sett ja. det är ju, Man är ju inte lite avundsjuk på, på det Nej Mycket avundsjuk Ja <här> Ja, nej, så. Ja, tyvärr har jag då ingen bollflagga. Det här nej, har varit det var ju häftigt att kunna spika upp på vägen. Ja. En annan sak som jag kom att tänka på när jag satt och förberedde mig, det var att jag satt och scrollade igenom Twitter-flödet lite sådär, lagom sådär: lagomraste och ointeresserat typ häromdagen. Och då såg jag att. Spotify har lanserats på New Yorkbörsen nu i veckan. Mm. Det stämmer bra det. Och går i synnerhet ganska bra, säger de som vet. Ja. Ja. Och det här ville man ju uppmärksamma vid New Yorkbörsen. Så att ut mot Wall Street, andra jag var, så hade man en stor jättestor som wepade och såg Spotify. Och sen så på väggen hade man också flaggor. Två amerikanska och en svensk. Schweizisk. <laughs> till allt, en schweizisk flagga som inte var kvadratisk. Ja, det är ju bakläxa på så många olika sätt. Ja. Efter ett tag så ska jag tydligen det här misstaget ha rättats till. Man tog tydligen vad jag har kunnat se och läsa mig till. Man tog bort den schweiziska. Satte upp en amerikansk Och sen så tog man bra, en svensk mm. Mm. Så till slut Så lättade man till det. det Jag vet inte, det kanske var Den som fick höra vilken flagga han skulle ta fram jag hade någon sån här knastlig telefonlinje Eller någonting Aha, just det. Yes, what flag do you need? Swedish, mm. Swiss, Swiss, Swiss Swiss, Swiss Ja, visst ja. Ta. Det, ja, det är ju inte första gången som man har blandat upp Swiss och Swedish Men troligtvis inte den sista heller Nej, sorgligt nog ja. Det kanske var en kompromiss Alltså eh, Måtten för den svenska flaggan Och den fast den sveitsiska liksom. Kanske mm. ja. De helgarderade sig Precis ja. jag, jag har med en sak här också ser yes, du ja. Vi behöver ju snart inte räkna upp Vilken organisation vi är medlem i Men den organisationen Nava skickar ju lite då och då ut En tidskrift Mm. Som heter Raven Som är då deras Ja Alltså forskningsrapporter Och så här publicerades efter vetenskapliga tidskrifter Och det här är då deras motsvarighet mm. Och den handlar den här gången Till stor del om den kubanska flaggan Jag har inte hunnit läsa den än Eftersom jag hittade den sagt innan jag var tvungen att åka Men det finns hos mig Om någon vill låna det är väldigt mycket kubanska flaggor på det mm, mm. Det är lite... Här var en amerikansk också på baksidan mm. Och något med något svärd ja, Spännande Just det, Som Bohol. Precis Jag ja. fortsätter att prata du så jag, jag bara. Jag kommer, strax. Jaha, kommer strax Ja, du kommer strax Jag tänkte ju att jag skulle gå in på dagens ämne Ja, alltså, men det kan du göra Som ju inte är Vare sig Schweiz eller Bohol Eller Kuba utan de panslaviska färgerna Stämmer bra Det är i och för sig samma färger som Cuba Och USA för den delen Och boll också, plus några till Ja, precis <laughs> Det är också sant ja. mm. Och jag tänkte att jag skulle Kanske börja med att rapa upp lite bakgrund Om de panslaviska färgerna vad det är, vad, vad, Vilka de är Vi förstår nog ganska många nu mm. Men Kyrt. kanske lite om Varför det är just dem och Ja. det blev det Varsågod för vi har ju pratat tidigare om såväl panafrikanska färger som panarabiska färger. Och nu är det ju då nåt med lite större europeisk koppling till de panslaviska färgerna. Och vilka är det då? Den som händelsevis sitter där hemma på kammaren och undrar. Jo, rött, vitt och blått. För övrigt också då de tre vanligaste färgerna på nationsflaggor i hela världen. Färgerna antogs av den slaviska konferensen i Prag 1848 och är baserade på den ryska flaggan som antogs första gången i slutet av 1600-talet och som olika källor hävdar i sin tur är baserad på Nederländernas flagga. Ja, det är inte så, så slaviskt. Nej. Men det, det som är lite intressant är att den panslaviska flaggan är den holländska fast upp och ner. En horisontell trikolor i blått. Mm. Det är ju jättespännande att, Alltså den holländska flaggan Som faktiskt Inte ser ut som Den ursprungligen gjorde Dessutom har Lyckats yngla av sig På Varenda slavisk flagga i hela Världen Typ då Men vad, vad spännande om de hade behållit sin orange färg. Hade den ryska flaggan varit Vit, blå och orange Ja, och den pansvaviska <skratt> färgen. Ja, blått, vitt och orange då istället. Ja, får man ju rimligt anta då. Det hade ju Vilken intressant vänning det hade blivit. Mm. Men då hade vi kanske inte varit så. så ja, då hade vi kanske inte trott att, eller tyckt att det var sån big deal om de var det. Nej, kanske inte. Ja, ja. De här färgerna i alla fall. Används av många Men inte alla slaviska länder I öst- och central-Europa Men de här tre färgerna är ju som sagt De tre vanligaste natonsflaggefärgerna i hela världen Och även om inte alla slaviska länder Har just alla tre färgerna Så har alla slaviska länder Åtminstone en av de tre I sin flagga. Mm. Det, är, det är ju ganska många andra länder Som har också ja. Förutom är... Jamaica ja, Precis, <laughs> och, ja, exakt men, en annan intressant pryl eller ja, sak som gjorts för att föra slaviska folken närmare varandra utöver då färger på flaggan är språk. Mm. Efter Sovjetunionens fall så minskade ju ryskans betydelse som lingva franca i det tidigare östblocket Och då lyfter man idéer om ett panslaviskt språk. pling på det. Det senaste som man enat sig i heter inter-slaviska som kan skrivas så väl med latinska som kyrilliska alfabetet. Interslaviska fick sitt namn när tre andra panslaviska språkprojekt enades 2011. Det var ju kul att man kunde enas om det. Och anledningen till att jag rapar upp mig alltså om det här det är för att det inter-slaviska språket också faktiskt har en flagga har ja. ja. Hur ser den ut då? Jo, den är... Man skulle väl kunna säga att den är delad i fyra trianglar med spetsarna in mot mitten. Alltså ungefär som en flagga med ett kryss på fast utan själva krysset. Ja. Typ. Okej. Okay. Och tre av de här trianglarna har de panslaviska färgerna. Den översta, alltså... Ja, de alla utvecklat sig mot minterna. Den översta är blå, den nedersta är röd och den längst ut till höger är vit. Men triangeln som skjuter in från flaggstångsidan är gul. Det är inte vad man har fått gul ifrån det, det vet jag inte. Nej, men det är den. Det är helt ologiskt. Ja, kanske för, för att koppla in typ Ukraina som har gult sin flagga. Makedonien mm. har det också, mm. Bosnien. Ja, jag vet inte och och en av de flaggor jag ska prata om här. Uh, Oj. Så kan det spännande det blir nu. Jaha. Men. En så kallad klädhängare. Ja, exakt. Ja. Men vi pratade om den pan flaggan. Blåvit och, blå, och röd. Den har ju också använts av ett slaviskt land. Jugoslavien. Ja, just det. Precis, exakt. Mm. Som ju var en union av flera slaviska stater. Och mm. därför använde den pan-slaviska flaggan. Mm. Men de kletade också på en stor röd stjärna i mitten under kommunistiden. Mm. Den tog man ju sedan bort i det som var kvar av Jugoslavien, som sedan blev Serbien-Montenegro. Ja. Och sen blev Serbien. Serb Serbien. Och sen, sen... knappt finns kvar det heller, eller hur? Nej. Nej. Så då kan vi väl istället gå in på din nu första Ja, ja precis. Nu på slaviska flagga. Ja, när vi ändå är inne på Jugoslavien så, så kan vi ju lika gärna haka i med Slovenien. Eh, Sloveniens flagga är i botten den samma som den klassiska ryska flaggan med vitt, blått och rött i en horisontell trikolor. Eh, uppe till vänster över det vita och det blå fältet syns också det slovenska stadsvapnet det ursprungliga statsvapnet, som väldigt länge också var detsamma som dåvarande Sloveniens flagga, föddes någon gång på 1200-talet och utgjordes initialt av en örn som genom åren kom att skifta i färg och dessutom avbildas mot olika bakgrundsfärger. Revolutionsåret 1848 justerades dock flaggans färger till den panslaviska konstellation som används ännu idag. Genom historien har denna flagga förekommit i flera olika varianter beroende på vilken status det geografiska området Slovenien har haft. Mellan 1945 och 1991, då Slovenien var en delrepublik i Jugoslavien, pryddes den exempelvis av en stor röd socialiststjärna med guldfärgad kant. Det nuvarande statsvapnet designades av en herre vid namn Marko Pogacnik och antogs den 24 juni 1991, dagen före Slovenien utropade sig självständigt från Jugoslavien. Eh, vapnet består av en stiliserad avbildning av Sloveniens högsta berg, Triglav, eh, som är 2863 meter högt, och som också är den centrala punkten i landets enda nationalpark, och en eh, genom ytterst viktig nationalsymbol. Under berget finns två vågiga linjer som representerar landets floder och sjöar och ovanför berget finns tre gyllene sexuddiga stjärnor som symboliserar demokrati. Eh, dessa element förekom eh, både på mynt och på sedlar som tillverkades av den slovenska frihetsrörelsen redan under andra världskriget faktiskt. Eh, de tre stjärnorna förekom också tidigt på vapensköllen för en gammal slovensk grebesläkt från orten Celje. Och förekommer ännu idag på stadens vapen. Eh, Marco Pogacnik själv har beskrivit sin skapelse som ett kosmogram. Eh, men det har kritiserats för sina heraldiska brister. Exempelvis så är vapensköldens utformning inte heraldiskt erkänd. Och dessutom saknar det officiell blasonering. Sloveniens flagga hissades för första gången den 26 juni 1991 under en ceremoni på torget framför det slovenska parlamentet i Ljubljana där den gamla jugoslaviska delrepubliken Sloveniens flagga samtidigt halades. Detta skedde samma dag som soldater ur det jugoslaviska folkets armé började röra sig in i Slovenien för att förhindra landets självständighet. Två dagar senare utbröt striderna på allvar, men den jugoslaviska armén fick snabbt problem med desertörer då många soldater med slovensk ursprung helt enkelt la ner sina vapen eller rätt och slett bytte sida. Striderna eskalerade med tid och var som allra värst den 2 juli då jugoslaverna drabbades av flera stora bakslag men ändå vägrade ge sig. När en konvoj från Belgrad på väg mot Slovenien nästkommande dag fick avbryta på grund av vad som åtminstone officiellt heter mekaniska problem landade parterna till slut i en överenskommelse om eldupphör och följande dagar tilläts jugoslaviska styrkor att i lugn och ro dra sig tillbaka och den 7 juli undertecknades slutligen Brioni-avtalet som i praktiken innebar att såväl Slovenien som Kroatien erkändes självständiga Detta slovenska frihetskrig kallas idag för 10-dagarskriget, och under hela den väpnade konflikten förblev flaggan på torget framför parlamentet i ljubljana hissad som en motiverande faktor och en påminnelse om att de jugoslaviska styrkorna inte hade nått huvudstaden. Enligt officiella slovenska beräkningar finns, eh, fick sammanlagt knappt 80 människor sätta, till, eh, sätta livet till under konflikten. Vilket inkluderar ett antal internationella journalister och en bulgarisk lastbilschaufför som hade oturen att köra rakt in i stridigheterna. Jobbigt. Mycket jobbigt. Flaggan är liksom det flesta panslaviska ganska alldaglig, tycker jag. Men betyget höjs av det originella stadsvapnet som trots eventuellt icke-erkänd heraldik är både snyggt, stilrent och innehåller riktigt schysst symbolik. Så därför så ger jag den 7 av tolv usbekiska skärnor. Mm. Um. En sexa får man med. Aha. Och det tycker jag är ändå rätt så generöst. Alltså. Ja, men jag tycker att den är, den, den är rätt så tjusig, den här. Vi har ju tidigare pratat om en del av Slovenien, mm. Ljoganna, som har en, kan en snyggare flagga. Det har de. Men du, slovenska saker och ting avbildas ju väldigt ofta i grönt. Ja. Idrottslandslag och ja. brukar ofta vara grönt, gärna i kombination med någon sorts ljusblå. Ja. Har du nej. läst någonting om? Nej, nej. då skiter vi i det Och så går vi istället på ett annat land Som till namnet är förvillande likt Till flaggan är förvillande likt Och till statsvapnet också är förvillande likt ja, det är lite som sveriges Schweiz relation typ jag, Ja, jag skulle nästan vilja dra det här ännu lite längre <laughs> faktiskt Ja Jag kommer att prata om Slovakien Just det som ligger något längre norrut i Europa. Men jag, först så tänkte jag eh, fråga dig. Ja. Vet du hur många folk som enas av ett oskovärder? Det var kanske den mest bizarra frågan jag har fått <laughs> någonsin. Nej, jag har ingen aning. Nej, om man ska tro diktarna så är det minst ett. Okej. Okay. Eftersom i Slovakiens nationalsång så sjunger man om ett oväder i Tatrabergen på gränsen mot Polen som väcker folkets lust att enas för att möta det yttre hotet. Ska man tolka det bokstavligt så enas då det slovakiska folket tre gånger i månaden eftersom Tatrabergen i inte drabbas av oskoväder 36 dagar om året. Slovakien var ju under ganska många år i union med sitt grannland i väster, Tjeckien. Och de här stroferna om Oskan utgjorde den andra halvan av Tjeckoslovakens nationalsång. Mm -hmm. Efter självständigheten så blev så, så fick nationalsången en värld till och var då naturligtvis ensam nationalsång för Slovaken. Tatrabergen finns också representerades av en av de tre delar i det blå berg som utgör den nedre delen av Slovakiens statsvapen. De andra två är bergskedjorna Fatra och Matra. Även om Matrabergen ligger i Ungern. På den resterande röda delen av vapensköljden, som är då ovanför bergen, så finns ett vitt dubbelarmat kors som skjuter upp från de blåbergen. Och det här stadshåpnet återfinns också något till vänster om den slaviska flaggans mitt. Mm. Blåbergen ligger väl annars i Australien? Det, det är möjligt. Ja. Blåkulla ligger någon helt annanstans. Ja. Men var ändå aktuellt för några dagar ja, sedan. Ja, det är väldigt på tapeten. Ja. <laughs> Förlåt, so sidospår. Ja. Slovakens flagga i alla fall. Är det i övrigt en horisontell trikolor i vitt, blått och rött. Har vi hört det förut? Det har vi. Det var den 3 september 1992. Då Slovakens nya konstitution trädde i kraft. Det vill säga före självständigheten från Eko Ja ja. okej. Okay. Tidigare så men den var han... väl ganska klar? Det var den väl ja, ja. Mm. Separationen skedde ju formellt där årsskiftet 92-93 om jag inte minns fel. Ja, just det. Tidigare så hade man haft en variant utan stadsfapnet som symbol för Slovaken. Delvis under den tjeckoslovakiska tiden, men också under den nazityska lydstaten Slovaken som existerade 1939-1945. Statsvapnet låg man till för att skilja den slovakiska flaggan från den ryska. Som ju ser likadan ut Och ja, som du var inne på Den slovenska är ju i stort sett likadan mm. Och ja, där, där kan man också lägga till då Stats om att minska sammanblandningen med det ryska Man tänkte nog varken, varken i Sloveken Slo, Slovenien eller Sloveken. Sloveken, Sloveken. Sloveken, Slovanien Slovenien, <laughs> Slovanien Att, oj då, den är fortfarande förvillande liten andra men, men, samma. Eh, under tjeckoslovakien-åren så var det inte bara den slovakiska nationalsången som var en del av något gemensamt för delarna i landet. Utan det blå i tjeckoslovakiens flagga kom dessutom från Slovakiens dito. Och i ett mycket tidigt avsnitt av den här podden så ja, mm. pratar jag med varm om ett land som jag tycker borde byta flagga. Och det var Tjeckien. Det var Tjeckien. De, deras flagga är rent av olaglig till och med. Ja, beroende på hur man ser det då om du frågar tjecker. Ja, precis. Eftersom eh, tjeckoslovakien eh, delats då så tog man dess flagga. Trots att man då var överens om att skriva in i tjeckoslovakisk lag att inget av de nya länderna skulle använda det gamla landets symboler. Men tjeckerna sa ju då Screw you! Det här landet som har skrivit den här lagen, det finns ju inte ens! Vi gör som vi vill! <laughs> Till allmänt förtret i tjeckoslovakien. Ja, det låter som ett typiskt storebrors tilltag. För... Eller hur? Ja. Ja, men det är... Så nedrigt. Ja. <laughs> jag är också storebror i och för sig- men jag har aldrig gjort så. Jag, jag är, lille... är bror och jag blir- grymt upprörd <laughs> över det här tilltaget. Ja. Som ju den som hörde- den här eh, ranten från min sida. <laughs> kan med fördel- gå tillbaka och lyssna på det. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var. Ja, jag tror att det var- Typ, avsnitt, typ två. avsnitt två Eller tre ja, Någonting som, var väldigt ja. tidigt var det Det var ju utmaningen, den första utmaningen tror Just jag. det mm. Ja, ja men ja det var, det, var, det var ganska roligt Ja, det var kul <laughs> Men Slovakiens flagga då jag, jag tycker den är Ganska fin, men jag tycker det ser lite konstigt ut När nederdelen av flaggan är röd Och nederdelen av stadsfattet är blå Mm Ja Jag ger dig i alla fall den här flaggan Därav att jag gav Slovenia flagga 6 av 12 För jag mm. tänkte ge den här 6 av 12 Jaha okej okay. Men jag tycker att statsvapnet är snyggare än flaggan Och flagga utan vapen Har blivit lite väl tråkig Mm Jag, jag är också inne på 6 av 12 mm. Jag tycker Sloveniens är Pyttelite snyggare Mm, mm. De har, Jo men de har lite Snyggare placering Av sitt vapen tycker jag Mm det är det. Och ja. ett snyggare vapen alltså Jag gillar Slovakens vapen tycker det, är... Ja, det, är också, det, är det är också häftigt Men Slovenien ser lite vassare Jo, det är det också ja. Ja. Ska du ta oss vidare I den här tar, blå, jag, blå vit, röda tar oss vidare Jag vill bara flika in också Att eh, avsnittet om Bohol mm. eh, Är nummer 28 28 mm. okay. Om man händelsevis vill Gå tillbaks och lyssna på det Otrevligt, var det? Rekommenderas Men nu ska vi eh, gå vidare på Och det här är ju eh, sånt här, min, min slaviska språkkunskap Är ju begränsad Säger du det. Men eh, vi landade ju i att Bosnien-Herzegovina Ska uttalas just så Herzegovina och inte Herzegovina till exempel eh, Och då, då vill jag bara Få för mig att Det här ska uttalas Vojvodina och inte vojvodina eller något sånt där. Mm. Oavsett så ska jag prata om vojvodina. Jag hade med mig för att jag hade slängt in den tredje, vojvodina. Ja, oh, spännande. Ja, det kan så nu kanske vi har sagt det som är rätt. <laughs> ja, precis. vojvodina. <laughs> ja. Nej, jag, jag kör på Vojvodina. Jag brukar annars slänga in den här om när folk debatterar över kaviar eller kaviar och så lägger jag in kaviar. Mm, det har jag också gjort. Då får man alltid folk emot sig, det är alltid lika roligt. Ja. Vojvodina är en autonom provins i den norra delen av Serbien och utgör ungefär en fjärdedel av landets yta. Som en följd av att området genom historien tillhört flera olika suveräniteter och stått föremål för massiv såväl migration som emigration så är befolkningen språkligt och etniskt extremt mångfacetterad. Drygt 25 olika etniciteter och sex officiella språk ryms inom Vojvodina. Under 90-talet Växte rörelsen för ett självständigt Vojvodina i och med att autonomin inskränktes allt mer. Men sedan Slobodan Milosevic fall eh, år 2000 så har provinsen givits ett ökat självstyre på nytt och på senare år har ropen på självständighet tystnat allt mer. Då det begav sig fanns dock ett förslag för en eventuellt framtida självständigt Vojvodina. Och den flaggan är faktiskt slående lik en flagga vi tidigare diskuterat. Närmare bestämt min egen komponerade för den ännu ganska okända men aksomilitanta rörelsen Syfast Gottland. Mm. Skillnaden här är att Vojvodinas föreslagna flagga saknar den annars så framträdande nålen och sömmen mitt på. Ja. Samt att de tre fälten är lika stora. Mm. Vojvodina har annars idag. Två flaggor som används officiellt. Den ena kallas för den traditionella flaggan och antogs så sent som för ett och ett halvt år sedan. Vilket gör det lite motsägelsefullt tycker jag. Den är traditionell men har bara funnits i ett och ett halvt år. Mm. Eller ja, den har funnits längre men den är inte officiellt antagen. Jag förstår. Mm. Till utseendet så är den mer eller mindre en kopia av den röda blå vit horisontella serbiska flaggan bortsett från att den inte innehåller det serbiska stadsvapnet. Däremot finns den i en variant med Vojvodinas statsvapen. Den andra flaggan antogs 2004 och är för den insatte sannolikt något mer bekant. Även denna flagga är baserad på den serbiska men utmärker sig på så vis att det blå fältet i mitten är betydligt bredare än de övriga två, närmare bestämt åtta gånger bredare, vilket innebär att det tar upp i stort sett hela flaggan. Mm. I det blå fältet finns också tre centrerade femuddiga stjärnor i guld som arrangerats i en cirkel. Dessa symboliserar ju tre delar, Batska, Banat och Shrem, men kan också ses som en koppling till eu Eh, bland serbiska nationalister mottogs flaggan dock inte med någon större entusiasm utan drogs istället ner och brändes efter att den hissats vid Vojvodinas parlament i Novi Sad ja. första gången den här flaggan får ett stort plus av mig för innovation avseende hur färgerna fördelats Alltså, jag tycker det är ett briljant, lika enkelt som briljant tilltag att göra mittfältet <laughs> Åtta gånger bredare än försvaret och anfallet. Mm. <laughs> e, I och med det stora blå fältet i mitten så känns den inte alls lika alldaglig som de flesta flaggor med panslaviska färger. E, de tre stjärnorna är också mycket stiligt placerade. Varför jag är så generös så att jag ger den åtta av tolv speciska stjärnor. Jo, men, den, ja, men jag gillar det med stjärnorna och så hur de är i förhållande till varandra också. Mm. Väldigt stiligt. mm. mm. Men. Eh, sju. Bra där. Eh, jag tänkte ta oss till eh, en annan del av ett land. Fast med en liknande flagga faktiskt. Eh, form. Eh, färgmässigt. Och färgmässigt också, kan du tänka. No. <laughs> ja. ja. Jag tänkte prata om Krim. Denna lilla halvö som från Ukraina doppar ner sin fot i Svarta havet har upplevt sin beskärda del av kontroverser skulle man kunna säga. På senare tid, inte minst. Nej, ja, precis. Men Krim blev, det, det har varit stridigt därför att det blev en del av det ryska imperiet 1783 efter turkiska kriget. Och efter den ryska revolutionen så blev Krim en autonom republik inom den ryska sovjetiska delrepubliken. Under andra världskriget så nedgraderades området status till Oblast och 1954 flyttades Krim från ryska SFSR till ukrainska SSR. Krim var också en del av det självständiga Ukraina från 1991 fram till 2014 då ryska trupper tog över området efter den ukrainska revolutionen. Och efter övertagandet så hölls en folkomröstning som i princip resten av världen förklarat olaglig om en återförening med Ryssland. Och sen dess så har då Ryssland lagt beslag på området. Det mm. Mm. Ryssland tillsammans med tio andra medlemsstater i FN erkänner Krim som ryskt. Och ganska många fler stater är av en annan åsikt. Mm. Men även innan Rysslands övertagande så har Ukrainas östra grann haft en militär närvaro i landet. En överenskommelse 1997 mellan länderna gjorde nämligen möjligt för Ryssland att ha sin Svarta havsflotta stationerad i Sevastopol mot att Ukraina fick rabatt på importerad naturgas. Krim var ju också där hela den sovjetiska Svarta havsflottan fanns stationerad. Och Krim var också skådplats för det andra av de tre konferenserna mellan ledarna för USA, Storbritannien och Sovjet under andra världskriget. Det här mötet hölls i trakterna av Hjälta. Ja, fjärde till elfte februari 1945. Krims flagga började användas 1992 och antogs formellt 1999. Det är en horisontell trikolor, men med tre olika stora fält. Det övre fältet här är blått och är en sjättedel av flaggans höjd. Det mittersta fältet är vitt och utgör två tredjedelar och den nedre sjättedelen är rött. Flaggan valdes ut bland totalt fem förslag. Som ställdes till, det, till regionalparlamentet. De bortvalda var dels en som är slående likt, den flagga som antogs, fast med blå fält både över och nedekant. Det fanns också en vars över halva utgjordes av regnbågens sju färger i horisontella band och den nedre halvan var vit. Vidare fanns en horisontellt delad med vitt upp till och ljusplott ner till. Och slutligen en horisontellt delad i gult, grönt och blått med ett rött vertikalt fält närmast flaggstången. Och när jag tittar på krimsflaggan så ser det lite ut som att det är någonting som fattas. Det är jättemycket vitt i mitten här. Det ser ut som att det saknas kanske en vapensköld till exempel. Till exempel. Och vapenskölden för Krim var också med i det förslag som valdes. Men av någon outgrundlig anledning så plockade man bort skölden i den färdiga flaggan. Mm. Med vapenskölden så hade det här att betyget för den här flaggan har blir blivit lite högre än vad det blir. Jag tror, med någonting i mitten så har det nog ganska snyggt. Det hade kunnat bli. Det här ser lite ut som, alltså typ, det här är någonting man vill promenera på. Varsågod, gå här. Ungefär. <laughs> ja. Ja, Det är lite den feelingen jag får när jag tittar på den här flaggan. Mm. Jag har skrivit att jag vill ge den 4 av 12, men när jag tittar på det nu så vill jag ge den tre. Jag vill ge en två. <laughs> Jag tycker det är, det är groteskt faktiskt, med så mycket vitt, utan dekoration. Ja, det ser ut som en panslovisk flagga som det har snöat väldigt mycket på. Ja, så skulle man också kunna säga. Ja, ja nej, det var det blir bakläxa på den. Ja, du såg några av de andra fotbollen här. Oh, shit. Var ja, shit, jag är på att tappa tappande. telefonen. Ja. Jo, men det var ju, den var ju fräsig till exempel. Ja, den... Bryter av lite mot de andra förslagen tycker jag Den kan de väl ta tillbaks Det var den här med Röda, röda kanten Just det. Ja. Den var ju faktiskt riktigt innovativ Innovativ är ett ord jag använder Alldeles för mycket inser jag i de här sammanhangen Men <laughs> ja Den sticker ut kan man väl säga Utan att det. överdriva i minsta kan man säga. Mm. Ska vi dra nästa ämne här Ja vi... men det får vi väl ta och göra nu börjar det skymma här i hudden i trakten. Ja, det är knappt. Det är knappt som man ser vad det står på lapparna längre. Nej, du får hålla den nära datorn Ja, jag tänder den här läslampan också. Ja. Ska du... Jag tar den här, den, den ja. Var det lappen som valde dig Ja, det var det. Skändade flaggor. Vad spännande. Ja, då ska vi alltså... Ska vi skända flaggor till nästa gång då? Ja, om vi inte hittar någon annan som har blivit det, så får vi nog göra det faktiskt. Ja, nej ja, men det ska ju... Det blir intressant. Det ska bli intressant, ja. ja. Mm. Det ska det. Kul, där, yes. var, där, hade vi, där, där är vi klara, va? Där är vi färdiga för nästan idag. Aha. Mm. Nej, du, du kommer inte undan. Jag gör inte det. nej. Du knappade ju in en hel del senast. Ja, gjorde det, ja. Vilket jag tyckte var, var på tiden. Det är lite roligare om det är lite jämnare, tycker jag. Ja, har du koll på ställningen nu, eller? Förde du in mina poäng? Ja, det gjorde jag. Ja. Eh, men jag kommer inte... Det var inte så minnesvärt. Det var... <laughs> jag tror att jag har någonstans typ 22 poäng nu, eller någonting sånt. Eller vad var det? Var det du, var det du som hade 22, kanske? ja. minst faktiskt inte. Nej. Ja, ja, jag, tog in... jag tog in lite grann i alla fall ja, Nu har du chansen att rycka ifrån igen Om du skulle vara sugen på det ja. Då kör vi Gissa flaggan I avsnitt 38 För 10 poäng Denna flagga är på flera sätt Unik Färgkombinationen används till exempel Inte på någon annan nationsflagga I världen mm. Ja, då. Det finns ju en. åtminstone en. Ja, okej. Okay. Mm. Ta, ta, ta nästa. Åtta ja. poäng. Flaggan antogs samma dag landet blev självständigt, den 7 juni 1929, då landets dåvarande statsöverhuvud skrev under ett fördrag i samförstånd med grannlandet. Vi tar en till. 6 poäng. Landet är liksom flaggan på många sätt unikt. Bland annat är det världens tredje mest tätbefolkade och även flaggan kan på ett sätt sägas vara ganska kompakt. Hmm. Alltså det, det är så, nu har jag styrt in hjärnan på ett spår här som det kan vara väldigt svårt att ta sig ifrån. Nej, vi tar med fyra också. Okej. Okay. Ja. Fyra poäng. Nuvarande statschef är den åttonde sedan självständigheten. Men den 266 som innehar sitt ämbete. Nice. Ah, mm. Mm. Och nu blir det <laughs> Nu blir det en sån här Oerhört eh, Jättebra ledtråd I, i, i sann Per-Falén-anda Oj då ja. jag, jag, ska, jag ska dra den på eh, Bred göteborska Efter bästa förmåga <laughs> Har du eh, varit i Kanans land? Nej. Men jag har varit i Kanans stat, den minsta i världen. Ja, det är bra. <laughs> jag låste in mig på jag har alltså skrivit Vatikanstaten Jag har också Vatikanstaten. Ja, det har jag. Jag har då. köpt frimärken där och försökt då och gå på toaletten där också det var så det var ett hål i golvet. Jag låste fast mig på Katar Då så. den färgen som de har är det är ingen annan har Nej det det är riktigt. Så ja och den är ju kompakt. Då blev du då fick jag ställa om lite mm. för den är ju också extremt bred. ja. Jämfört med hur hög. Inte så kompakt. Nej, om man ställde den på hög kant. Ja, ja. Nej, Nä, jag menade mer kompakt är ju att den är i skala 1-1. Ja, ja, ja. Ja. Det var det som följde. Ja. Ja. Eh, och ja den 266 är ju på ämbetet. Det är ju påven såklart som vi pratar om. Ja, det var ja. där jag tänkte. att Kan det vara Tikanen då kanske? Ja. ja, men det var det ju. Ja, det var det. Mm. Vad trivligt och att det är, landet, det är alltså världens tredje mest tätbefolkade land. men det, är ut, ja, det bor ju knappt 2000 pers där på ja, 0,44 kvadratmeter eller kvadratkilometer eller något sånt där. 0,44 kvadratmeter. Ja. <laughs> men att det ändå kan bo 2000 pers. Ja, verkligen stämmer det. Verkligen. Alla bor i kyrkan där. Det är bara kardinaler alltihop. Ja. <laughs> måste vara något sånt. Mm. Det var fint. Ja. Fyra färska pimper in på kontot Ja ja gratulerar. Tack så Det gjorde Du gjorde bra. Ja. Jag tänkte om du skulle ta den 92 för väldigt... du, har ju... du hade ju varnat lite för att den skulle hålla nivå. Ja. Så, men jag tänkte, nej jag gissar inget dess. Ja, det var ju... det. Var ju vågat av dig. Ja. Mm. Mm. Ja men äh... ja. Summa summarum för den här omgången Var jag i alla fall att jag tog in lite grann Och det måste jag ju faktiskt få vara lite nöjd med Det tycker jag att du ska vara ja. Jag tycker att du gjorde väldigt bra ifrån dig Ja tack Men då, då hörs vi nästa gång Det gör vi Och till dess ska vi ut och skända flaggor Då ska vi skända flaggor Ja. Nu börjar nog säkert Sambon undrar vad jag har tagit vägen någonstans mm. Nu vet jag att jag ringer hem Du får skylla på mina grannar Ja det ska jag definitivt göra Ja men, men, vi hörs om en dag Det gör vi Hej, hej Hej